Vítám vás na druhém čtvrtku tohoto semestru. Nejdřív než užijeme dnešního přednášejícího, tak jako vždycky poutávka. Na příště bude mluvit Haraš Šípková na téma říchy Šerloka Honce a bude to o chybách a selhání forenzní vědy. Čili velmi zajímavé, lákavé téma, tak všichni přijďte. A nyní bych rád představil dnešního přednášejícího, na rozdíl od mnoha člověků, který tady říkáme, nemusí představovat, protože znáte, tak v tomto případě to bude možná nějakou, trošičku delší úvod vyžadovat. Zdeněk Monopásek je Socio, u nás v Centru pro teoretická studia. A dlouhodobě se zabývá vlastně tím tématem, které tady má, to znamená Bruno Lature. Možná mnozí z vás jméno Bruno Latura znáte, protože v poslední dekádě se stal velmi slavný. Je to takový svět, ale byl to takový světový guru v oblastech, které se týkají antropocenu, vztahu člověka k přírodě k planetě a tak dál. Ale tady bych upozornil na to, že Zdeněkono Pásek se tím Bruno Latourem zabýval mnohem dřív, než vůbec třeba u nás o něm kdokoliv jiný věděl. Zdeněkono Pásek nastoupil do Cerkátov teoretická studia stejně jako já, přesně před 25 lety. A vlastně už tehdy začal mluvit právě o Bruno Aturovi, který se stal slavným mnohem později. A to, co o něm tehdy říkal, ale o jeho pojetí vztahu mezi vědou, politikou, přírodou, Nás tehda vlastně doslova šokovalo bych řekl a velmi převrátilo naše takové klasické přírodovětské představy o tom, jaké ty vztahy mezi těmihle těmi těmi těmi věcmi jsou a musím se přiznat, že během pár let jsem to vlastně přijal za své a docela mě jako to pomohlo i v tom jako fungování a v tom, když člověk vstupuje třeba do nějakého veřejného diskursu. To znamená, vlastně už 25 let se na ÚČECET s, s, s tím potýkáme, přičemž v posledních letech tam, tím, že se ten Latur stal slavný, tak tam dochází k různým nedorozuměním a no, dejme tomu nedorozuměním a Zdeněk tady se nám pokusí říct, jak to s tím Brunem Laturem opravdu je. Zdeňku, prosím. Děkuji, za uvedení. Dobrý den. Děkuju, že jste mě tady nechali vystoupit, budu se snažit, abyste se nějakým způsobem aspoň pobavili a případně rozdělali. To, že umřel Bruno to je jako kdyby umřel Tomas Kuhn nebo Popr nebo něco takového, abyste se fakt uvědomili, že to byla úplně zásadní jako postava, která překročila daleko sáhle meze vlastního oboru a ten svůj vlastní obor hluboce proměnil. To je, to je prostě jako před závorkou, jako taková podpěze. S těmi uvedením do CTS, který tady David zmínil, to dokonce bylo tak, že Václav Bělohradský kdysi dávno mě přizval, abych v CTS něco řekl o Bruno. Latourovi. Já jsem tam šel dát přednášku o Brunu Latourovi, pak jsme šli společně na oběd a tam jsem dostal nabídku do CTS nastoupit, zápětí po té přednášce, že tenhle ten člověk mě opravdu provází celou kariérou v podstatě a, a, a opravdu zásadním způsobem. Říká se, že je to nejcitovanější sociálně vědný autor současnosti. Nazbíral celou řadu cen a tak dále, ale já, já to ne Mě, mě tohle zrovna jako nebaví počítat takovéhle věci, ale můžu vám říct, že opravdu jeho vliv je strašně zásadní. A, a to, že dneska už musíme říkat byl, je důležitá okolnost. On začínal jako, jako rebel, ke kterému se ke kterému se dlouho v ostatní sociologové jako nehlásili. A já to vím, já si to ještě pamatuju z těch dob, kdy jsem, kdy jsem se začal, za, začal zabývat jeho dílem, Tehdy Bejt Latůrovec bylo opravdu stigma, M jako mezi sociologi. Skončil, umřel jako globální intelektuální celebrita. Jo? A e, za to trošku se platí, za to, že se člověk stane intelektuální celebritou, platí se to tím, v těch společenských so vědách je to docela častá, časté příběh, že se stanete tou celebritou skrze nejrůznější nedorozumění. A že vás lidi veleběli za to, co jste neřekli. A to se tomu Latúrovi stalo bohatou měrou. A já tady nechci dneska eh, nějak systematicky vysvětlit Latúra, ale chci ukázat nějaký úvod k němu udělám, ale pak se chci soustředit právě na některé ty nedorozumění, které ho provází, jenom abych ilustroval tu jejich povahu, protože to právě nejsou, samozřejmě no, jsou, budu i mluvit, zmíněn nějaké nedorozumění, které byly de facto nedorozumění z nenávisky, bychom řekli, jakoby, nebo z neochoty e, souhlasy, e, ale ty nejdůležitější nedorozumění podle mě jsou nedorozumění z lásky a z fanouškovství a, a s a z toho, že se lidi nadchnou tím, co ten člověk říká, a volím pak o to hůru, zejména když už pak jako je v těch eh, vysokých patrech vědy, tak už obtížně je nějak napravuje jako zamlada všechny ty nedorozumění a celkem opravněně si užívá tu slávu. Ta, ta jeho, ta, ta, ten jeho status intelektuální celebrity, aby bylo jasno, je podle mě úplně zasloužený. Eh. Čekal na něj dlouho. Jenom pro ilustraci. To byl začátek 90. let, myslím. Světový sociologický asociaci předsedal jakýsi eh, pan Wallerstein, který se věnoval globálním systémům a tak. A on byl hodně aktivní jako prezident i Světový sociologický asociace. Hned na začátku toho svého období sepsal takový pamflet, který pak v různých podobách upravoval a v několika podobách vyšel. A úplně na začátku, když měli na první vystoupení, tak se to, myslím, jmenovalo 12 nebezpečí pro soudobou sociologii. Latour byl číslo 3. Jo. Jako jménovitě. On pak z toho trošičku jako bral potom ten pozdější vrst zlatura, jako symptom něčeho dále. ale v té první podobě to bylo prostě takhle. Tak. Tohle je výběr Zlaturových knížek, který by měl ilustrovat, proč ten latur by mohl být zajímavý i pro takovýhle publikum, jako se tady sešlo dneska. On začal tím, že napsal tuhle tu knížku Život v laboratoři a to byla vlastně taková jako etnografická My se nastěhovali, nastěhovali s kolegou do, do laboratoře a pozorovali tam vědce, jako kdyby to byl nějaký domorodý kmen. Tím se vlastně nastartovala celá jedna taková dieta v těch vědních studiích, kterým se říká tě laboratorista, těch tě, tě, tě knížek Takových podobných, pak bylo to celá záda. Asi někde říct, že on byl úplně ten první spolu s Stevenem Bulgárem, ale byli jedni z prvních a jedni z nejvlivnějších, který to udělali. A vrhli tam prostě pohled na vědu, který byl do té doby vlastně trochu divnej, protože Místo toho, aby vysvětlovali epistemologické poučky, metodologii nebo něco takového, tak ukazovali, jak ta věda se dělá. A ještě s takovým tím zvláštním odstupem, právě jako třeba mají ty antropologové, když jsou někde v nějakým domorodém prostředí a teď takovým cizineckým očima se pokouší popisovat ty zvláštnosti, co se tam podejde. Naše zeky do těch co se věří, zvícím, dostaneme. Tohle to pak je vlastně tenhle jakási učebnice, na který vlastně schrnul ten svůj program pohledu na, na vědu a na to, jak, jak sociologie může vědu studovat. Strašně důležitá knížka. Pasterizace Francie. Paster byl jeho celoživotní téma, psal o něm hodně. A tahle ta knížka eh, patří k nejzajímavějším knížkám, co jsem v tom svém oboru kdy četl, protože on, i když tam v ní vlastně vysvětluje jakýsi princip, Mala ta knížka, první velká část je, je vlastně případová studie toho, toho, toho pastérova, zabývání se bakteriemi a v druhé části je pak taková jakoby zvláštní, takový paragrafovaný změní, jak, jak, jakási filozofie toho postupu, nebo něco takového bych tam mohli říct. A pozorování je, že v té případové studii nezazníte mě v žádný sociologický pojmy, to čtete jak detektivku, ale pak si uvědomíte, když čtete ten dodatek takovej, kde to teoreticky vysvětluje, tak si uvědomíte, že to úplně přesně sedí a že ten člověk je schopný popsat zajímavým způsobem to svoje téma, aniž by do toho pral sociologické pojmy a, a, a nějaké abstraktní termíny. A přitom to sedí až ke všemu. Krásná e, Politika přírody, to jsem vlastně použil pro tu macázce, v tom novotvaru po následném semití přednášky přírodo-politika, jako hra s tou vědou, tak přírodopolitika. politika On prostě ukazuje, a ukazoval to dlouho, to, co vlastně dneska v době antropocenu jako smí jako už taková normální, samozřejmá věc, totiž, že řeči o přírodě jsou vždycky vlastně nějakým způsobem politický. A že příroda patří do toho, čemu říkáme politika. A že když se zabýváme přírodou a když studujeme přírodu, třeba jako přírodověci, tak vlastně studujeme něco, do čeho zároveň patříme. To, to, jako, to se dneska píše na v souvislosti s tím ale tohle je knižka, já nevím si, 2000, V knižce nejrůznější esej, který vyšly různě jako články o jeho různých studie případové z práce a je to vlastně nějaká asi čítanka z toho oboru vědních studií, tak mi se tam ještě nějakých textů dotkneme. No a potom v pozdní době, tak je v posledních řekněme deseti letech, celkem logicky, jak jsem vlastně naznačil, ten Latour se stál vlastně asi nejznámějším sociologem nebo sociálním věcem, který píše o antropocenu. Pro něj to vyplynulo úplně jako normálně, to skoro bylo divný, kdyby to nedělal. Takže ten antropocén ho vlastně dosneč, nebo debata o antropocénu ho zastihla připravenýho možná, že dokonce by se dalo říct, že v něčem tu debatu o antropocénu nějak výslovně, ale vlastně svým způsobem připravil a ozajímal. V této knize se dostaneme ještě k závěru, vyšla česky taky. Nedávno vyšla ještě další překlad, myslím, v češtině, knížka, ve jakým si způsobem navazuje na tu knížku a, a vlastně ještě to dává do souvislosti, to co píše o, o klimatickém režimu a, a o klimatické politice, do souvislosti s covidem a s tou zkušeností covidu. A pak tady jeho přednášky, ve kterých, ve kterých mluví o O konceptu Gáji, ale mluví o něm zase. A on jako psal, jsem vlastně zapomněl, jsem taky ještě dát obrázek toho, on pak psal, publikoval třeba v časopise Science ve spolupráci s přírodními vědci a psali tam mimo jiný o tom, jak ten koncept Gáji vlastně není úplně jako jednoznačný. On vlastně říká, pojem Gáji se často vykládá, jako, že, že jsme součástí nějakého vyššího celku. Který, nás, který můžeme ohrozit a který může ohrozit nás? A matky. On říká, ale já jsem četl ty původní práce jako docela pozorně a já bych navrhoval trochu jinou jinou verzi, totiž, že to není, že jsme součástí nějakého vyššího celku, on říká, ale že, ten, že ta Gája je vyjádřená tím, že jsme si my všichni, kdo tady jsme na tomhle světě, to znamená nejenom lidi, ale prostě zvířata a původní a, a různé další prvky tohoto světa, my jsme si navzájem prostředí. A to je říká ještě něco trochu jiného, než taková ta představa toho nadřazeného celku. Ono je to spíše, že jsme pohrouženi do nekonečných interakcí vzájemných a vzájemných závislostí. Proto ten latul si myslím, že je zajímavý pro přírodovědce specificky. Jo. Vedle teda toho, toho, mělo by se to asi říct, on psal i o celé spoustě dalších věcí. On byl ne, nesmírně rozkročený, psal, dlouho psal o, o politice, nejen o, o, o klimatické politice, on psal o náboženství. Pro řadu lidí je překvapují, že Latour je katolik nebo byl a to svoje katolictví jako složitým způsobem zpracovával a ho mimo jiný tak, že vlastně psal o vztahu vědy a náboženství a psal o tom, co to je náboženství ve vztahu k tomu, co to je věda podle něj, psal o technologií, psal o umění, psal, udělal například knížku založenou na vlastním empirickém výzkumu, která se týkala fungování francouzského nejvyššího správního soudu. Takže on byl opravdu jako rozkročený velmi doširoka a to, to, co je si myslím zajímavý, je, že ty jeho nejzajímavější práce jsou založeny opravdu jako na empirických výzkumech, který si sám prováděl, že by nějaký jeho studenti pro ně dělali výzkum a on pak na tom psal. On si opravdu jako užíval i tu terénní výzkumnou práci, dělání, rozhovorů, pozorování a takovéhle věc. Tak, napsal krásnou velkou knižku, jak je v Opaříži, o tom, co to znamená, jaká se infrastruktura města. Jo. Obrovský široký základ. Tak. tak jak bychom si ho jako zahradili, jo? tady jsem vybral fotku, která je zhruba z doby, kdy, uh, kdy začal provokovat tu světovou sociologickou veřejnost. On se účastnil toho, kdy začala být formovaná takzvaná nová sociologie vědy. Jako, jako evropská větev, vymezující se trochu proti americké větvi. Jejich představitel Robert Merton. Jakou si sociologii vědy dělal, ale ona to byla taková, jako řekli bychom velmi zjednodušeně, sociologie jakýchsi sociálních kontextů té vědy. To znamená, Jaký, jak si instituce hlídají prostě čistotu svojich oborů a jaké jsou tam generační směny. Případně, když dochází k nějakým vědeckým patologiím, tak například, že se, když se poměřuje kvalita vědecké práce, že se tak trošku naddrhuje těm už známým jménům. Když slavný profesor publikuje článek, tak to má trochu víc váhu, než když publikuje neznámý Doktorán a tohle to se dalo vysvětlovat nějakými souvislostmi sociálními nebo sociálně-psychologickými. Oproti tomu ta evropská sociologie vědy udělala tu drzost, že řekla, nám nejde o to rozumět nějakým souvislostem vědy společenské, nám jde o to rozumět tomu, O co v té vědě jde v první řadě, těm, těm, kdo se vědou zabývají? To znamená, odkud se bere vědecká pravda? Tehdy se taky začalo mluvit o STSK, což je zkrátka Sociology of Scientific Knowledge. To znamená, to už nebyla jen tak sociologie vědy, ale opravdu sociologie toho vědeckého poznávání. Co to všechno obnáší? Když vědci dělají svůj výzkum a když mají právo nebo a... a zároveň říkali, my nechceme jenom vysvětlovat takový ty selhání, ty omily. To je to, co jsem tě často, když jsem nastoupil do CTS, tak občas přišel kolega a říká: Hele, slyšel jsem, tady takový podvod se stála, a přišli mu na to a toto by tě mohlo jako sociologa zajímat, Prostě sociologa zajímá, ten může vysvětlit to, co se, jakýsi patologie, který se v té vědě děje. To, co do ní nepatří vlastně. Ale to, co do ní patří, ten úspěch, tu pravdu, to se jako bralo, že do toho sociologie nemá co mluvit, to se vysvětluje samo sebou, nebo jsou o tom nějaké teorie vědeckého poznávání. A tohle to vlastně vyšlo, ta, ta, ta nová evropská sociologie vědy vyšla vlastně vzít jako jakýsi sociologický studium vědecké praxe. Mně vlastně ukazovali, že to, co hraje roli v tom, jestli někdo uspěje, nebo se lže, tak toho je strašně moc. A jsou to nejrůznější okolnosti. Dopředu vlastně sami mezi jedním ze svých hlavních principů řekli, my nebudeme předem určovat, co je vědecký a co není vědecký. Protože tohle to rozdíl mezi tím, vědeckým a nevědeckým, Vědecký vždycky spíš až výsledkem všech těch různých sporů a vyjednávání a, a součást toho, co nás zajímá. Takže my nechceme z toto vycházet pro nás vysvětlit, tu specifickou hranici mezi vědeckým a nevědeckým v daném každým v daným jednotlivým případě, to je to, co, to, to je to, co nás zajímá. No a Latour byl v té době označovaný jako pařížská škola, ještě spolu se svým kolegou Michelem Kalonem a několika dalšíma. Oni tam působili na Centru pro sociologii inovací na Ecole des Mines, to je taková prestižní francouzská inženýrská škola. A Oni vlastně přišli se specifickými inovacemi pro tu sociologii vědy. Tehdy to byla taková krásná doba, že ještě v časopisech se vedly vášní aspekty jak je to v přírodních vědách teďka, ale u nás v sociologii je to tak, že dneska už se na stránkách časopisů téměř opravdu žádné velké disputace nevedou. Tehdy se ke vedli. Tehdy to byly opravdu řeže a, a dohadovali se o tom, jakým způsobem je důležitý nebo vhodný pracovat. Oni měli řadu takových provokativních, jako téměř z bonmotů, který, který rámovali ten jejich přístup. Oni říkali například Věta nedrží pohromadě, protože je pravdivá. Ale protože drží pohromadě, tak říkáme, že je pravdivá. A to, co ji drží pohromadě, je celá řada věcí, o kterých my dopředu nemůžeme jako říct, který do toho patří, nebo který do toho nepatří. To se všechno vždycky teprve ukáže. Byly ostražitý taky eh, dosud, ta, ta, ta sociologie vědy v této podobě, v tí, tí britský, britský. Oni hodně psali o zájmech, hodně se tam psalo o zájmech, to je jako sociologická kategorie, se kterou se hodně operuje. Ale tyhle ty moc o tom ne, nepsali, ty psali o, o zájmech v úplně jiném slova smyslu, protože do celý věci přitáhli. něco, z čeho právě byl ten největší povyk, a totiž, že začali říkat, že se, sociologové se mají zajímat i o takový. Soucna, který vůbec nejsou lidský. Oni začali psát o non humans, A říkali, já to teď tak jako sparafrázuju, a říkali, říkali něco v tom smyslu, ano, tak jako, když, když kun psal o tom, že vědecká pravda vzniká jakýmsi koncenzem, tak bychom to tak nějak mohli vzít, akorát problém je v tom, kdo všechno se na budování toho koncenzu podílí. Oni říkají, to vyjednávání vůbec není jenom ve skupině vědců. Ale když vědec pozoruje pod mikroskopem svoje vzorky, tak s tou přírodou nějakým způsobem vyjednává. On klade nějaké otázky a, a, a ty vzorky mu nějakým způsobem odpovídají. A on zkouší jinak a oni mu říkají zase ještě něco jiného. Takže oni vlastně zavedli do studia nejenom sociologie vědy, ale vlastně potom do sociologie celý. Čím, já dneska, když se bavím s kolegama z oboru archeologie nebo antropologie, tak se ten pojem non objevuje skoro, skoro všude. a Všude se mluví o nových materiálech, a o takovýchhle věcí. A to byl u, u začátku tohoto toho, úplně zásadním způsobem. I když samozřejmě, jako byli filozofové, který o posthumanismu nebo non-human v občas někde něco vody, ale nikdo neudělal pro rozšíření toho těch. Tý, týhle vize toho zvláštního přístupu tolik, jako právě tenhle. A tým vodím vlastně opravdu jako tematizovali nejen teda otázku, co je, co je vlastně věda, jaký, jaký je její jako veřejný obraz, jak, jak, se, jak se váže k tomu, k tomu co jak ten náš vypadá, oni například upozorněvali na to, že to, že výsledky vědecké laboratorní práce obecně platí, je z části způsobený taky tím, že my prvky laboratoře exportujeme do toho okolního světa, že ten svůj okolní svět tak trochu děláme laboratoři a díky tomu celá řada těch věcí, které fungují v laboratoři, fungují i v okolním světě. To byl třeba i případ té pasterizace Francie, té knížky o Pasteirovi, kde on ukazoval, že součást toho, co ten Pasteur udělal, bylo, že proměnil ten svět, ve kterém působil. Pro, proto to má ten potitul. Francie. A oni ukazovali, jak ten, jak ten objev, jeho, jeho provedení, jeho prosazení, jak souvisí s tím, že se nějakým způsobem vtěluje do života celý té okolní společnost. Důležitým způsobem se pak Latour prosadil knížkou, který se také ještě zmíní, zmíníme, kde ty svoje zkušenosti ze studia vědy eh, uplatnil na, na analýzu modernosti. Dostaneme se k tomu, knížka Nikdy jsme nebyli moderní. No. no a podstatný způsob, on fakt strašně zproblematizoval celou tu sociologii jako obor. A ona třeba, dostaneme se k tomu, ale Latur se stalo Jednou z, fig, ne, nechtěně, ne, jednou z klíčových figur, dobrovolně, jednou z figur tzv. válek o vědu, Science Wars, asi jste to nepřeslyšeli. A on má několik textů, často jsou dialogický povahy, fiktivní rozhovor, buď jeho konkrétně, nebo nějakýho sociologa vědy s přírodním vědcem a baví se o tom, jestli se rozumí ohledně toho, co to ta věda je jak se k ní má přistupovat a tak dále. A ono to vypadá, jako kdyby tam vysvětloval přírodnímu vědci to, co mu jde. Ale ve skutečnosti, když si to člověk s času čte, tak si uvědomí, že velká většina těch vysvětleních byla adresována sociologický komunitě a ne té přírodovědeci. Tam ten odpor byl vlastně daleko tužší a když už tady byla zmíněna na báze Mýho nástupu do CTs tak já si pamatuju, že zejména v těch prvních letech bylo příznačné, že já jsem měl daleko větší spory s kolegama filozofama, když jsme se bavili o vědě, než s přírodovědcem. Tam vlastně byly ty nedorozumění daleko hlubší a složitější. Nerozumění kolem Lákura je celá řada. První je, když teďka umřel, tak se psalo, ten téměř všude, ne úplně všude, ale umřel filozof. On se trošku jakoby filozofem stál, můžeme říct. Tak jako se filozofem stávají stáhnoucí úspěšní vědci, tak skoro každý začíná filozofovat. A, a to se stalo samozřejmě i trochu jemu. A, taky asi trochu patří k věci, že zejména u nás o Latúrovi typicky promluvají spíš filozofové než, než, než sociologové, ačkoliv prostě ten Latour minimálně začínal výrazným způsobem jako sociolog. Ale já bych třeba řekl vlastně, kdybych kdy, kdy to měl říct trošku přesněji, tak bych řekl, že Latour nebyl filozof, ale že, že ukazoval, jak některé klasické filozofické otázky řešit sociologickýma prostředkami. Tomu se, tomu se váže právě jeden z těch textů, o kterým jsem mluvil a který vlastně trošku parafrázuje tu jeho knihu o, o, o životě v laboratoři. On má text, ve ukazuje, co vlastně způsobuje, že vědci mluví o světě, jaký je problém reference, Filozofové řeší problém toho, jak může slovo odkazovat k nějakému světu. On říká, že v té vědě se to nedvedhrává nějakým přesmykem, že tam neřešíme žádný zázrak zvláštní, žádnou, žádnou přesmyknutí od, od světa ke slovu. Ale on se účastní přírodovědecké expedice do Amazonie, kde má vědecký tým studovat, posouvání hranice savana a, savany a pralesa. A on tam chodí s foťákem, fotí je a pak ty fotky doprovází komentářem v tom článku a vysvětluje a říká, a podívejte se, když oni chodí po tom pralese a dělají si souřadnice a značkují si a letějí si štítky, kterým jim vymezují ten prostor, ve kterém se pak budou pohybovat, ze kterého budou brát vzorky. V tu chvíli se ten les stává trošku mým lesem, tím divokým panenským, že už je trochu pošlapané a něco všechno, a trošku víc tím textem, tím slovem, už přes ty štítky první, které tam jsou. A když jsou pak nějaké krabičky, eh, takové ty eh, řádky a sloupce, do kterých vodi prostě podle barev řadí různí vzorky půdy, které se tam odebírají z různých míst a z různých časů, tak zase ta hlína se stává už něčím trošku mýtou hlínou toho pralesa, protože extrahovaná, jako časem vysychá, já nevím, co všechno, a je trochu více se stává tím znakem, tím slovem. A on vlastně řík, ukazuje na tomhletom, jak pomalinku se vlastně rodí ta, ten odkaz, nebo ta, to, že nakonec nějaký výsledný vědecký článek mluví o tom pralese někde v Amazonii. Ne skrze nějaké zvláštní tajemný přesmytnutí ale skrze zřetězený proces transformací, skrze který ta skutečnost, o kterou píšou, je postupně mým a mým tou skutečností a víc a víc nějakým textem a znakým. To jsou sociologické prostředky. Vy tam na těch fotkách to vidíte, on to ukazuje, bere vás na tu, na, na, na tu, na tu expedici, předvádí to tam, vlastně řeší filozofické problémy. No, Latvůr jako nepřítel vědy, to jsem už zmínil ty otázku teda toho, že těch, těch, těch válek o vědu, to, to by mu strašně rychle, on tím dostrpěl, bylo mu to nepříjemné, předhazovali mu to a předhazují mu to doteďka. Když se teďka zasazuje o, nebo zasazoval, furt do ten minulý čas, když se zasazoval o Nějakou radikálnější klimatickou politiku, tak oni s ním dělali rozhovory ve světových médiích a říkali mu vždycky, vy, který jste vždycky na vědu útočil, tak čím to, že teď najednou ji podporujete? A oni jim vždycky říkal, já jsem ale nikdy neútočil na tu vědu, kde jste to vzali? A oni mu to stejně vždycky takhle furt jako říkali. A myslím, že, myslím si, že tohle to, ta, ta, ta snaha předvést, že že to, co celý život dělá, vlastně není žádný útok na vědu, byla důležitým motivem, protože se nakonec, ke konci života dal do služeb jaksi tý radikální klimatický politik. On to ostatně jako říká. On jako vlastně někde to, někde to vypráví a říká, oni mnou na nějaké konferenci přišli, kolegové, který se se znám, a říkali, říkali mi, hele, te, vy jste vždycky na nás útočil, pomožte nám jednoho. My jsme teď, teď pod pádou. my jsme teď jako v nesnadné situaci, to teda bylo asi před 15 lety, jeho situace ještě trochu jiná, pomožte nám. A on to vzal jako V těch válkách dvověru to bylo strašně složitý, protože asi možná jste o tom někdy slyšeli, tady o tom fyzikovi Alan Sokal, který udělal takový jako nepěkný žert a pak se z toho vyvozovali strašně dalekosáhlý daleko dalekosáhlý souvislosti, kde on říkal v zásadě ten Sokal a ty další kolegové, který pak na ně různě navazovali, že ty společenský věci jsou opravdu utržený z řetězu a je jim trochu jedno, co říká, a, a melou a melou nesmysly, hlavně, že to zní jako vědecky a tak dále. A často si půjčují z přírodních věd a vlastně vůbec nerozumí a tak dále. Velmi krátce řečeno, já uznávám, že takový taky byli, no. Na který by tohle docela dobře sedlo. Akorát oni teda smetli dohromady nejrůznější typy, včetně toho latúra. A je zřejmé z toho, když jako to pak čtete, tak je to fakt, že oni vlastně jako drtivou většinu těch věcí ze sociologie vědy nečekli vůbec. Tu nemohli znát, co psali. A zajímavý třeba je, to říká kolega Roman Kotecký od nás, CTS, uh, Sokal si vzal Latoura v jedné z těch knížek do úst a právě ukazoval, že psal Latour, tady se dovolává Einsteina píše o teorii relativity v jednom článku a vlastně mu vůbec nerozumí. Jiný docela významný fyzik David Mermin eh, nicméně v západí napsal, že je přesvědčený, že Latour umí tu teorii relativity vysvětlit líp než Sokal. Takže ono to prostě eh, je s tímhletím složitý. Každopádně si myslím, že i z toho, co dneska říkám, by mělo vyplynout, že prostě Latour to rozhodně nemyslel, to, tu svoji práci, jakože říká, že věda je podvod, nebo co, nebo že to je jenom nějaká falešný vědomí, nebo něco takového. To teda rozhodně ne. Já to ještě, já přeskočím, to je Často se třeba píš, mluví o tom, jak přišli s těma nonhumans, jako nonhuman A teď se všichni sociologové, nebo všichni, skoro všichni, hodně, hodně sociologů se předhání v, tím, v tom, že tak jako říká, co všechno teď je aktérem. Jo, On ten Latour má článek, kde píše o, o dveřích a takovým tom brano zavírá samo a ukazuje na tom nějaké věci. Ale teď sociologové, jako říkají, a teď je jako aktér je kopírka, aktér je tohleto a židle tam, a okno je aktér. A teď se tak předhání v tom, kdo, co všechno může být aktér, ale to není to, co ten Latour jako říká. Ta zpráva ta, ta, ta, ta, ta, ta toho Latoura je, že on říká, to, co jsme, nebo to, co něco je, nebo někdo je, to vždycky vyplývá ze vztahů, ve kterých se to ocitá. A ty vztahy, to, co něco dělá něčím, ty muž, to můžou být vztahy s nejrůznějšíma věcmi, právě nejenom s lidmi, ale třeba i s věcmi. Kolega Latůruv, John Loma, má krátký článeček, který mě teďka vytanul na mysli, který ukazuje, jako, kdo je to manažer. Jo? A on říká, teď si ho, vidíte ho tady, jo, jak sedí za stolem, manager prostě dělá zprávy, rozděluje úkoly a něco, všechno ve laboratoři. on říká, a teď si ho představte, tak mu to odeberte z ten fax, ten telefon, ty výkazy, tyto, všechno mu to vode, sekretářku, odeberte, ještě je to manager. Není. Není. A nebo se vychle stane bldým managerem. Někým, koho a nikdo nebude považovat. Takže, ta Latourová vize s těma nobiumem aktárama není to, že bychom měli jako předem hned všechno, říkat. To jsou všechno aktéři, to, co tady kolem sebe vidíme. Ono jenom říká, když vidíme, jak někdo, jak, jak něco způsobuje něco jiného, jak něco něco dělá, nebo někdo něco dělá, tak bychom si měli uvědomit, že zatím je vlastně síť souvislostí, síť vztahů, síť prvků, z nich celá řada vůbec nemusí být lidský. A jsou to prostě, Věci. My, kteří známe píseň, šaty dělají člověka, třeba se nemusíme tomu dělit, čo? A poslední taková věc, jak má tu knížku Latour, nikdy jsme nebyli moderní, jo? Tak to psal už ten Wallerstein, právě ten prezident světové sociologické asociace, říkal, že to je ta hrozba, protože sociologie je vlastně věda o modernosti, jo? Skoro nic jiného není. To mohla být alternativní definice sociologie. A když ten říká, že jako jsme nikdy nebyli moderní, tak nám vlastně sebral předmět našeho vlastního studia. Jenže, jenže, když si tu půšku, tak si myslíte, že jo, on je to takový jako název, je to, já nemůžu říct, že je to nadsázka, ale čímte, já vám něco přečtu. Jo. On přímo v té knížce má třeba větu, modernita není falešné vědomí či iluze, je to síla, která mobilizuje věci a lidi v bezprecedentním rozměru. Tak asi o tom nepíše, jako o něčem, co nikdy neexistovalo, že On vlastně v celé té knížce říká, kdybychom se podívali na svět trochu jiným způsobem, jak já navodil, tak si uvědomíme, že jsme nikdy nebyli tak moderní, jak jsme si mysleli. V tom smyslu moderní, jak jsme si mysleli. A je z něho člověk, který popřel modernost. Není to pravda, on ví, on tady on píše, on říká, to je stačná síla, ta modernost. Latour podle mě byl skvělej v tom, že on uměl vzít věci, které na první pohled dělají zvláštní neřešitelný napětí. A vyřešit je tím, že je dá k sobě způsobem, který, řekl bych, není dialektický, není to takový to, to i to, nebo ani to, ani to, ale skloubí je tak, že to vlastně dává docela dobrý smysl. Když psal o tom Pastérovi, a psal jakoby o tom, on teda to slovo konstruovat sám strašně nerad používá, ale vlastně jakoby psal, jak ten Pastér skonstruoval fakt těch mikrobů. A... Z toho je pak taková ta otázka, tak, takže existovaly ty mikroby před pastérem nebo neexistovaly? Jak, jak, jak to bylo? Byly před ním, než je objevil, nebo nebyly? A jeho odpověď je, no před pastérem mikroby neexistovaly, ale po Pasteurově už existovaly od A když si uvědomíte, tak je to vlastně strašně silná představa v tom, že ona dává veškerý uznání té skutečnosti, kde samozřejmě se potravení kazí, Ale lidi tomu nemůžou bránit tak, že prostě se budou snažit jako dezinfikovat a, a, a sterilizovat a já něco co všechno. Ty mikroby, mikroby v tomhletom světě v opravdu neexistují. Ale když o tom světě dneska přemýšlíme a uvažujeme, tak říkáme jasně, že, že se jim kazely ty jídla, protože ty mikroby tam byly. Vod do pastéra víme, že tam byly. Takže on zvláštním způsobem skloubí takový to, jo, to byla strašně častá námitka, jako, a jak si teda představujete, že, že ty vědecké fakta jsou jako zkonstruovaný, to jako, tohleto předtím už nebylo, nebo jak, jak je, ne, takhle to je docela hezky řečeno. A tohleto ten námit umí dělat. a tohle my si strašně často nevšímáme, například, je v té knižce Science in Action, Věda v pohybu. Celá řada lidí, dokonce nedávný článek ve Vesmíru jsem nějaké četl strašně, strašně podobným jako Jakoby poučení z té knížky je, že musíme vidět tu vědu v pohybu, tak jak se dělá, jak se rodí v těch nejistotách. Ono tomu trochu napovídá ten název té knížky Science in Action, protože to je jakoby ono. Ale ve skutečnosti celá, celou tou knížkou prolínají takovýhle jako jako jako obrázek s různými materiály, pak ještě titulkama, Boha Janus se dvěma tvářemi. A ten Latour vlastně v celý tý jenom vysvětluje, že věda má dvě tváře. Věda hotová, dovršená. A věda, která se teprve dělá. A to důležitý je vztah mezi nimi. Že to jedno, že, že skrze tohleto se dostáváme k tomu, že rozumět tomu, jak se ta věda dělá, nemá smysl bez toho, aniž bychom prostě si uvědomovali, k jakému výsledku dospívá a k čemu to všechno směřuje. A zároveň, že je důležité si uvědomovat, že každý vědecký fakt byl nějakým způsobem udělaný, i když už ho bereme jako samozřejmě a zacházíme s ním dál a už to netematizujeme. A, a takhle. Takže ve skutečnosti ta Hlaturová hlavní teze je, že jde o dvě tváře vědy a toho, co jde, je rozumět jejich vzájemnou vztahu. On tam někde má větu? Jsem to přečtu. Jo. On tam někde píše, musíme se naučit žít se dvěma protichůdnými hlasy, které mluví naraz, v jeden okamžik. O vědě, která se zrovna dělá, a ten druhej, která, o vědě, která je vytvořená. Pro něj je důležitý oba ty dva hlasy, to je právě to, že on nikdy jako nespochybnil e, smysl toho, že věda produkuje vědecké fakty že jde o nějakou objektivitu. To, to, to je pro něj úplně v pořádku. Zatímco samozřejmě lidi, kteří říkají, že je třeba se uvědomit to, že vidět tu vědu tak, jak se dělá, tak jako ono to jakoby vypadá, že to je, že to je tvář vědy. Že, že musíme mluvit o vědě, o který, která je furt pochybá, která je furt nejistá a tak dále. Ale o, o to tomu Latourovi nejde. On, on chce rozumět tomu, jak je možný, že ta věda je taky někdy hotová. Že je jistá. Je mluvil vztah mezi těma, těma dvěma věcma, v takový bladě modrý podobě. Je tady pak tahle věc. Latour, v té knižce nikdy jsme nebyli moderní. Je to, teda nevím, co se dít. No Já tam mám video, nevím, jestli to bude fungovat. To je jedno, já vám ho, tak v té knižce, nikdy jsme nebyli moderní, on píše o takových dvou procesech, který prolínají skoro celou tou knížku. Purifikace a hybridizace. On říká, purifikace to je to, když prostě ten svět čistíme jednu věc od druhé, vědu od politiky, sociální od technického. Když nám jde o svět, který má jasný určitý hranice, a když prostě jedna věc nějak přímo není propletená s tou druhou. To je to, co se děje právě například v těch laboratorch, to jsou ty monstra, to je ten urychlovač částic, který je podivnou směsí lidí, techniky, peněz jak šlupek, možná i náboženství trochu, že jo, víme, co tam všechno bylo ve hře. To jsou ty podivný monstra, to jsou ty hybridy. A vedle toho, teda mluví o tu purifikaci, což je pak právě teda řeč toho, že můžeme mluvit například o rizích faktech, nebo ho, o holé pravdě, o čisté přírodě, o, o, o podstatě kultury a tak dále. Teďka to, co mi tady nenaskakuje, co jsem vám chtěl pustit, Václav Bělohradský, který mu vděčím za to, že jsem s Latúrovou pomocí se kdysi dostal do CTS a který ho mám rád, tak von loni na. Ekologický dne v Olomouci mluvil o jestli materiální základy ústavy, takhle se to nějak jmenovala ta přednáška, a v jednu chvíli, kterou jsem tam chtěl pustit, nějak to nejde, on tam říká, on se dovolává oslovně a říká v jednu chvíli. Takže ne purifikace, ale naopak hybridizace. Musíme prostě se obrátit jako k té hybridizaci, musíme jako připustit tu hybridnost ne purifikace, ale hybridizace. tady je. Ale v těch materiálních ovnízkách ústav se ta ta tady ten kolektiv jako něco, co nahrazuje národě, tak se to nějak vlastně netematizuje, nebo částečně národě. Ale toto je největší tema. My jsme kolektiv lidí, nelidí, zvířat, počítačům, technologií, kterou tady třeba myslet, ne, purifikace, ne, purifikace, tady příroda, ale naopak hybridizace. Ale naopak hybridizace. My jsme zámci být hybridy. Tak, a teďka, je třeba říct, že takhle, jako to říká ten Václav tady, že to říká skoro každý, akorát nelatu. Ten říká něco úplně opačného. Latour popisuje tu purifikaci a hybridizaci jako dva procesy, které jdou ruku v ruce. On říká, čím víc purifikujeme, de facto bychom mohli říct například tím, že produkujeme další a další holý fakty, tak tím víc hybridizujeme. To je to, co se při té modernosti děje, že prostě produkujeme, purifikovanou skutečnost a díky tomu jako víc a víc hybridizuje. To není, že purifikace jde proti hybridizaci, nebo že to je něco v opačném směru, že, to, že, že, že buď jedno nebo druhý, ne. Latour říká, to jsou dva procesy, které jdou ruku, v ruce a dokonce vza, se vzájemně umocňují. Že on říká, ve chvíli, kdy máme pocit, že tím, že veme tady kousek přírody, tady v kousek kultury, tady trochu peněz, tady. Trok... A máme pocit, že vlastně se tím nic moc neděje, jenom skombinujeme tyhle ty prvky, tak to děláme s daleko lehčím srdcem a svědomím, protože máme pocit, že se vlastně s tím světem nic neděje. Když uděláme něco s přírodou, s lidskou společností to nic neudělá. Když uděláme něco s kulturou, s přírodou to ani nehme. Ale Rathu říká právě, že tak to není, to je to, že my každým tímhle mísením proměňujeme to, co myslíme, a proměňujeme sami sebe. A proto on říká, ta, ta, jakýsi recept, recept, který on má v tíhletých tak jediný, který říká je, už tak, tak jako zpomalňujeme, uvědomme si to propojení mezi purifikací a hybridizací, že to je kolo, který se roztáčí tím, jako právě jsme souhrou mezi těma, těma dvěma procesama, uvědomme si, že prostě, když děláme všechny tyhle ty věci, tak se často jemným a neúplně postředitelným způsobem proměňujeme, a že to jsou změny nevratné a složitě jako podmíněný, a tak jenom zpomalme trochu, to je to, co říká. Rozhodně neříká ne ano hybridizaci. To je úplně, fakt je to úplně nesmysl, a přitom je teda strašně rozšířený. A podobně jako u těch dvou tváří vědy, ta důležitá věc je teda vztah mezi těma dvěma procesama, mezi tou purifikací a hybridizací. On dokonce jenom si říká, jak nic jiného k tomu nepřidávám, jenom tohle, ještě tam je takový to, on třeba říká, celá ta knížka je otevřená takovou pasáží, kde on jako říká, tak když si čtete noviny, nějaký denní tis, tak vole, plná tehle těch našich monster takových, těch, tak, takových těch toho, kde se to všechno do dohromady. To tam všechno je, my to máme před očima. A zároveň je plná teda takových těch holých čistých faktů a tak dále. To tam všechno je. To není jako, že by, že, že by bylo nějaký falešný vědomí a že bychom si neuvědomovali tu naší hybridnost. Dík to Víme, jak je to všechno. C celá taky jako moderní myslitelé naopak právě bojují proti tomu, jak, jak jedno. Jak, jak jedno jak se to říká, jako znečišťuje to druhý a, a, a snaží se nějak zachránit naší subjektivitu lidskou a já nevím co všechno. To, to, to, všechno to je reflektované. I ta, ta purifikace, i ta hybridizace, to obojí vidíme, i vědci to vidí. Dokonce když spolu navzájem nesouhlasí, tak to krásně vidí a najednou tam všechno rozkrejvají, jak tedy fakt byl udělaný. To máme všechno před očima. On říká, jediné, co já k tomu přidávám, je, že upozorňuji na tu souvislost mezi těma dvěma procesy. No. Typický nedorozumění kolem Latůra. No a poslední. času, no což ne. chvilku, jo. věda a politika, to je to, co, co teď. Takhle. Latour se vždycky zajímal, vztahem, zajímal o vztah mezi vědou a politikou. To bylo hrozně důležitý téma, jo. Dokonce von někde je v nějaký své práci autorem e, té narážky na Klausevicův výrok a říká věda je pokračování politiky jinými prostředky. Pozorňuje na to, že vlastně že jsou nějaký paralely mezi tou vědeckou a politickou reprezentací, protože tak jako politici jsou političtí reprezentanti, jsou mluvčíma těch svých elektorátů, tak vědci, přírodovědci jsou vlastně mluvčíma těch nonhumans, Té přírody, kterou studujou. Oni za ní mluví. A ta příroda, jak jako u těch politiků to v občas je, že prostě pak najednou někdo u těch voleb psel, že příroda taky může ty věci vykoupat a, a, a jako vlastně předvést je jako neschopný, jako někoho, kdo špatně poslouchal, jako někoho, kdo si vymýšlel a něco takového. <těk> Latour často psal o tom, jak že, taková ta moderní teze je, že věda a politika jsou dvě různé věci, které právě k sobě vůbec nepatří. Když má, být, když má být věda zvučná, přesvědčivá, tak nesmí být politicky kontaminovaná, že jo? Říká se, ten odborný posudek musí být prostě ne nezávislý. nesmí tam být žádné politické tlaky, a když jsou, tak si to musí udělat znovu ta expertíza. A obráceně, samozřejmě, jako známe to vláda odborníků, to je nouzové řešení, ale vlastně je to skvrna na, na, na politické legitimnosti té vlády. Aby politika a věda v takovém jako moderním chápání dobře fungovaly, aby byly přesvědčiví, tak musí zůstat oddělený a nesmí se mysl. A ten natur ukazoval už začátkem 90. let, jak to v mnoha oblastech neplatí. Jak... Jak tu vědu a politiku od sebe jenom těžko. On vlastně ukazoval, jak v tom dnešním světě už je skoro všechno prosycený nějakou vědotechnologií. A skoro všechno je už politizované, že vlastně jako tyhle dvě sféry od sebe rozumně oddělit nejdou. A dneska, když, když mluvíme o té epoše antropocénu, že jo, kdy. Imunologové nebo klimatologové nebo vědci v oblasti umělé inteligence. A teď bychom mohli jmenovat, a samozřejmě ano, uznávám, jsou obory, které jsou v tom namočené víc a zřetelněji a některé, které jsou v tom namočené méně, tak tyhle ty přírodní věci zakoušejí to, co vědci sociální znají už dlouho, totiž tu ponořenost do toho, co studují. Z čehož vyplývá vždycky taková trochu jako otřesenost toho, jestli je to fakt věda, nebo ještě tam je něco taky jiného. Zakoušejí, že cokoliv řeknou o nějaké přírodě, o nějakém přírodním prvku, o nějakém přírodním stavu, tak vlastně už to smrdí politicky. A ten to nedorozumění často je, často lidi říkali že ten Latour zrušil rozdíl mezi věrou a politikou. Věrou a politika je to samé. Není, není to tak docela. Latour jenom říká, ta, že ta hranice mezi nimi nikdy není samozřejmá a nějak dopředu, dopředu daná. a že se vždycky musí znovu a znova nějakým způsobem provojovat relativně pozdní kniha, hodně složitá, asi taková jako nejvíc filozofická, když už, tak je tahle ta knížka, ve které se pokouší, ve které teda popravdě, já když jsem s ním mluvil začátkem 90. let a on mě dával do ruky čerstvě, z tiskárny, vy to, to nikdy jsme nebyli moderní, tak vlastně mluvil o tom, že má takovejhle nějakou sen o tom, že napíše něco takového. To znamená knížku, ve které v zásadě říká, jasně, ta, taková ta sociologie, kterou vám navohuju. sociologie, která je vlastně divná, protože místo toho, aby studovala společnost, tak spíš studuje asociace. Ona to je spíš asociologie než sociologie. Studuje asociace, studuje, jak se něco pojí s něčím jiným. Je to celá taková ta jeho teorie a kterou sítí, jak, jak se jako říká. On říká, ano, tohleto je takový obecný princip i metodologicky, jak můžeme postupovat, ale je třeba si uvědomit, že když děláme politiku, tak děláme něco trochu jiného, než když děláme věc. To nejsou ty samé věci. Když se modlíme, tak děláme něco jiného, než jako když povhajujeme u soudu klientů. Nejde tam o ty samé věci, jsou to... Pořád můžeme uvažovat o nějakých sítích souvislostí a pořád můžeme použít ten obecný aparát, který ten Latův nějakým způsobem vypracoval. Ale on říká, to všechno jsou prostě eh, různé mody existence, mezi kterými bychom my neměli úplně směšovat. Když náboženskou promluvu přečteme jako vědeckou výpověď, tak jí ze Tak je to nesmysl, tak je to omyl, je to kategorický omyl, jak on to říká. Na druhou stranu je pravda, že tyhle ty mody existence vždycky jsou nějak provázaný. Často jsme v pokušení převéd, převádět jedno na druhý. Právo na ekonomiku a vědu na, na morálku a na něco všechno. A jedno od druhého pravdu oddělit od sebe nej. A jakým si testem v reálném životě pro, pro, pro, pro, pro to, jak je to vlastně složitý s tím vztahem mezi vědou a politikou, to je pak podle mě tahle ta knížka, která, která má zvláštní postavení, protože... Když o třeba říkám, že některé věci v téhleté knize jsou trochu v tomu, co ten Latour psal celý život, tak námitka je, ale to je politická knížka, to je politická knížka, tam se tohle může. To je prostě něco jiného. No. A tak z toho plnou tyhle ty otázky. No. Je politický manifest, je se svobodný od toho, jak jindy ten vědec promlouvá vědecky. Znamená promluvit politicky, že můžeme říct i věci, které odpovídají tomu, co říkáme jako vědci. Je to tak? To je ono? To je ta političnost vědy? Jsou lidi, kteří říkají, že jo, jsou lidi, kteří říkají, že jo. Jsou lidi, kteří říkají, když prostě se chtěl jasně postavit za politiku klimatických změny, tak nemohl prokázat takový to, co prokazoval celý život, takovou tu citlivost uči nejednoznačným jemným rozdělům, specifickým situacím. Nemůže být takovým tím, on teda to nikdy sám neměl rád, a vždycky se od toho distancoval o jedině, ale to tak jako připustil, že je jakýsi relativista ale hned zvysvětoval, že ten můj relativismus je vlastně realismus. Ale tak pro jednoduchost to tady, jako řekněme, jak, může být, jak, může, jak můžu se politicky angažovat a voupnout do stolu jako relativista, je to vůbec? Mm. Moje námitka je, že, já nevím, jestli to jde, vždycky je to práce a vždycky je to potíž, ale mám pocit, že, Čemu jsou naše jemně pilované sociologické teorie a koncepty, když se jich vzdáme, jakmile začne jít do tuhýho, jakmile začne být něco opravdu v sásce. Tak pokud jako mě to vede k tomu, že všechno to, co jsem říkal, předtím opustím ve jménu toho, abych mohl vykřiknout, abych mohl bouchnout pěstí do stolu, tak mám pocit, že to skazuje celou tu naší disciplinu, celou tu snahu pomenovávat věci přesně a opatrít. A tak vidíme prostě dilema mezi vědou a politikou. Dilema, kterýmu se Latour celoživotně věnoval v praxi a zároveň tak, že se můžeme bavit o tom, jestli ten Latour se tady nestrácí trochu ve vlastním budušti. Jakou toho bělohradského, to, co říkám teďka, není. Já jsem se dostal kvůli tomuhle tomu do různých takových jako kontroverzí. Výjdou k tomu nějaký texty a Získal jsem od těch lidí, kteří dneska se k Laturovi hlásí, kvůli, ta, kvůli téhle knížce, tak jsem získal nálepku si laturovského nepřítele Latura. E, až tak. A... Ale... To... Že, e, já mám hrozně rád. Jenom si myslím, že tohle je opravdu vlastně... To ukazuje, že dokonce i když něčemu rozumíme teoreticky, tak pak se v tom za, zapohybovat prakticky je vždycky strašný problém. Protože je jeden to z hlavních to... problémů této knihy je, že latura prostě strašně štvala Donald Trump. Donald Trump je v první dětě této knížky a je v poslední. A bohužel, bohužel to na, na jakýmsi sociologickým rozměru té knihy ubírá. On místo toho, aby ukázal sociologicky, jak je to vlastně složitý a jak je ten protivník jakoby odolný a složitý na to zvládnutí, tak on ukazuje, že vlastně za ním je ta blbost toho Donalda Trumpa. A to si myslím, že diskvalifikuje celou tu věc, to, na to nepotřebujeme sociologa. Ale prostě, jo, já to ukazuju, že jedna věc je se o tom bavit teoreticky a pak, když na to přijde, a, a ustát tu, tu vlastní, ustát vlastní situaci je, je složitý. To není, i když to ten Latou často hrozně krásně napsal, tak jakoby jednat podle toho vůbec není jednoduchý ani pro no, Tak a to je všechno